أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة صاعقة مثلها صاعقة عاد وزمود فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ما كه الله جل جلاله ذخر کو قدرت او وحدانيت انده غايت دلائل عقليا عربيان كن الله رب سي پرمي فين عرذو پس د دی نه رو چې د لاې وورې دوې کې د لاجللهجلو د وختیت نه نو غبره ره د ورک فَقُلْ پهور فل د نظرته کوم زه تاسو مثلا سائقه عاد و ثمود چب شان اعظم د عادیانو او دا د ثمودانو نو دغو معذب کوم ندي علاوه د دنیا کې عذاب ور کړ د او داسه عذاب ور کړې بل کل یو ته نه بګینې لري د ژوند نه الله ختم کړی عادانو او ثمودانو نو به همبر اديته دا غم معذب کوم نه جدي الله چې غي کو څنګه روپدا سي کاربا ها تاس زرمقي کې اراز کوي د الله وحدانيته غنم ورپسې دا غي وا کيا بنائے بيان از جاتهم الرسل دا سبب د عذاب ده هغه وخت چې جرا لغي تا ارسلوا رسلان پیغمبران ميمبينه ايديهما من خلفهم نمخ کې تر زده دین او د شاعت تر زده دینا نمخ او اوشا داغه مطلب دا دی به کل طریق ممکن بارا طریقه باندې پیغمبرانو پاغي باندې مهنت کو او دا کنايا او اشاره د کثرت تا او ډیر والی ته نه ډیر پیغمبرانو دراغه لږ پیغمبران هغه وتن دي راغلي ډیر پیغمبران راغلي لیکن خلق ویل گماسر مخ کی اور است و سر فوج روان مطلب دار ہے دیر اللہ پرما یہ مخ کی نہ ال درست نہ ال دا مطلب نہ صداوت بے ورکو نشات بولالو یا مخ کی بولالو نہ نہ ممبے نے ادیم ومنخط من اور است د دین مخ کی د دین ہے نے گن پیغمبران مسلسل اللہ پیغمبران نہر اولی او داوت ور کے دیت چ اللہ تعبدو الا طولو پیغمبرانو یو خبر اوکلا اواغا دا خبره چې عبادت مکووی مگر صرف دا اللہ جل جلال حو عبادت کووی نو دی جواب که سوی دا مشورو شبادا پا انکار دا رسالت بانه دا مخ که کافرانو هر زمانه کې کافرانو کده دا نو قالو دوی جواب کې لوشا عرب منا کچری غوخته وی زمانگ عرب زمونږ زمانگ دا شرک نو کولی غوخته وی او ددينې مونږ بچ کوې هدایتې کړړی کولی نوله انزله ملای کتن نو خامنخ پرشته را لګلی وه ځکه تاسو زمونږ پهشان انسانان تاسو پ غمبان نهشی کې دی په نه اور سلتون بهی کافرونه او دغه رسولانو ته وئ ف نه کن مو چېو بما پاغ شبان دی اورتون بهی چې تاسو پاغې باندې راګلیګلی شوي کافرونه باغي باندې موږ کفر کون کیو دا مشهور شوباد او دا غلط ده ځکه مقصود د رسالتنا هغه د جینسانیت پیدا والی او انسان له انسان نه پیدا غسته شي د دې وجه ځکه بل ځکه الله پرمحي ول لو جعلنا ملکن لجعلنا رجل کوم پرشتم ګرځولېونه پرشتینه بام بیا څوک جوړول انسان جوړول ځکه نبی له اسلام ته پرشتره دنه په شکل له سره برابر انسان چې ست پیدا د دینو کی زکه پرشته نه است پیدا نشی کېره دغه جنات دوسرے نکما غسینه نه زکه ځان له جنس ته مخلوقات ته پرشته ځان له مخلوقات ته انسان چې پیدا غستې شي د نه انساني جنس نه غستې شي نو دا شوبه د غلطه او پیغمبر دا شرط داده کم سے کم چې اغا کمشه رانی نو پاګه باندې دلیل پیش کی او دلیل هر پیغمبر سره معجزات وي وخپل صداقت باندې یو سړی پیغمبر رات کئ نوغه کوي دلیل په کار دی عقلي او دلیل په کار دی حدیث سره دلیل نو بس صرف دا خبره وا چې تاسو زمونږ په شان انسانان یا او کاله پیغمبر را کې نو پرشت به راله کې لوا ورپسې الله جل جلاله تفصيل بياني فاما عاد فاستكبروا فلارض الله فرمایي هر چي عاديان نو غي وی وکړه بزمکه زان الویو غنو خو بغیر الحق ی الله پرمای بر نہ حقا وقالو من اشدو من قوا اودی ہوئے من اشد من قوا سوق به زمنگ نا زیات قوتن پتاکت کے سنگ بم گل لا حلی مو کافی طاقت والا حلی والذي ذا کافی طاقت ورغل تواریه و لگری دا کجری ګټه سمره مضبوط دی دا بیرو بسدا ستوب قبل بهوش مضبوط قومونو الله پرمای اولم یرو ایدینا کدل دیدا خبر کی دین گوری ان الله یقینا الله تعالی الذی ازات خلقهم چدی پیدا کری دی هو اشد منهم قوا ا گئی دی د دین د دین زیاد سخت دی مضبوط تد دین دی قوته و طاقت وکانو بی آیاتنا یجهدون او الله ی دی زمون د انکار کوونګو اروی نشو اس پیری خبر دا دل یا بل نو پيشي باندې پاغي باندې داغي اس پیر تو نشه اس پیر تو دا عمل له وځي حال شو خبر دا انداله کنه اوس کو د سروي راغي ابل سي شهر راغي ابل سي شهر راغي دا دا کې نو قصت نه ده دا عمل نو موست ده چې عمل ګندشي ناګ سره نقصانات کیږي لدې په دې اس په وسه يو انسان د سپيروالي نسبت کول يا رزوت دارض اسپری دی درزه خینه دي یا پدیرزه کې واده په کار دي کې نه دي په کار دي کې دا ټول ریزن هغه ځنه آل ته کې دي بدعات دي حالانکه وګورئ تاسو د غرضوي الله پرمحي پی ایام النخسات د اسپری منخوسی او د چا په حق کې دا ځان په حق کې او د کورزوي نه پدې کې هو د اسلام ته نجات ملو شه کنا دا و په حق کې شوي ایک بخت شوی نو اغیی حق که اولی من خوزی شوی پا اغیی باندی پکی عذاب راگی د اغیی دا پا اغی داماله دو دوائی دا دو خود علیه صلات دو سلام دا پر اولی نیک بخت تراز شوی اغیی دا سی سپیر کوم نخلاص شو سی اغیلی علب بوخ کلو دا اللہ وحدانیتی نمانو نو دا اغیلی پر نیک بخت شوی نیسی اوشیت سپیر توب نزبت اغیی نیدی بکول پا کرده عمال و دو فی ایام الخسات لنذیکهم اللہ فرمای لنذیکهم چی اسقو دیتہ عذاب الخزي عذاب تر سوء فی الحیات الدنیا فجون دنیا کی ولا عذاب الاخرته اخزا او خامہ عذاب د اخرت چ دي اغه ډیر رسوا کوون کړي او هم لاین سرونا او د به امداد اونکړي نو دا یہود جگ شو سمو اجان شو اما سمود اللہ فرمای هر چ سمودیان رسول مدین داد صالح علیہ الصلات والسلام قوم او دی تعالی جل جلاله صالح علیہ الصلات را لګره او دی ته دعوت ورک اهم دک ته دعوت ورک د الله عبادت کوي دا الله نه علاوه د پربل معبود نشته ګور الله تاسو پیدا کړی د زمګه نه زمګه کې عبادت کړئ الله ته رسول صالح علیہ الصلات والسلام تو قد كنت فينا مرجوا قبلها او دن قابلو میں سڑے وے دینہ ماکی او تمون داشی نپن کے چکم زمون کلا ران عبادت کو منگ ستا د دینہ پشک یو اوے صالح علیہ السلام نہ متالبہ مکل دےو گٹنے دوکھے ا دعا اللہ جل جلالہ دا گٹنے اوخر و بسم اللہ کار معجزہ اغه بتول کليله پيام ورکو خپل واجب غړې په دي باندې اس بار نو او اخر کې اغه اوه دي اغه قتل کړ اغه او چې کله حکم تعالی پر طلب باندې معجزه ورکی او اغه بیام ان مني اغه الله تبا کوي خبر ده نه ل نو به هر حال چې کتل پس د الله طرفه حکم نه تمت توفيدارکم ثلاث ديام درې ورځې فائدې والے ادا واده دروځنه نه ده انداګه نرسته دې بیا درې رزي ژوند دیو خبر ځان تا یو رزي مخنه زیړ شو بیا سر شو او بیا تکتور شو او بیا دا هغه نرسته بدی باندې عذاب راغ او الله جل جلاله دوی تبا او خرابات نو دامی معذب قوم دی اهل مکه او تعالی دا غي په عذاب نه ويریږي و اما سمود هرڅ سمودیان نو په هدايه نه هم الله یې موږ ته هدایت وکړو پیغمبرانو ملګري سېلار امتوخلا فسبل اعمال الهدى دی ورکه گم راهل را ورکه غلوند والی را, را غلون علل هدا بهدايت باندې نو کو پرته نو ډول کې مناسب کافر ته غلونځ کوي چې څنګه غلون خپل مقصد ته نشي رسېره نو کافر چې مال الله تعالی د خپل مقصد د پرکم د پر پیدا کړي نو د هغه تر سې دي نشي په خپل کو چې کا غلوند د خپل لوالی دوج خپل مقصد تنشي رسدي او خپل مقصد نودي او نه ته رسید شي نو د غرنې د کافرو د خپل کوبر سره چې الله د کم مقصد د پر دنیا کې پیدا کړه دی غ تشي رسدي او دغه کوم راحته او هغه ځکه د لونال و ف اما علی وورړونالېل په دووان دی ن چلو شو ځان ل نقصانو کوم. فخزت امع سائکت العذاب اله الله یوکنی سل اغيل را اغچغه در اسائکت العذاب اغچغه د عذاب رسوا کوونکی نپدی باندې جبرئیل علیه السلام څنګه واله ابر دا دل او جبرئیل اسلام څنګه واله اغه سړدی سرونه او بس ختم شو یاسی بریشتي الله تعالی پیدا کړی کورو کوم هغه مکمل معذب الله جل جلاله تبا ب بما كانو یکسبون با سبب داګه چې دي کم کسب کوونه جن الذين امنوا وكانوا يتقون الله بشارت بياني مومنان ان النجات وركمغا که سنت چيمانې روړو وكانوا يتقون اګه د ځان شي د شرک نه بچکو نپدی کیم صالح عليه الصلاه والسلام هغه الله بچای کی خود عليه السلام الله بچای دس رقم مومنانو غیص رقم مومنانو اغه الله بچو داخدو دو کوم واقعیاتو ودا ما وتا ته تعلیم دی غدا الله قانون منی دا الله د پیغمبر په قانون باندې چلےږي دنیا و اخیرت کے اللہ او کبر اخرت کې به دی الله کامیابی او گچره نکنه الله سره چاریشت نشته دا کوم نو توبورا که دا الله دا الله د پیغمبر نافرمانی کوي نو بس الله سر سره عذاب نشته دي څنګه عملی الله تعالی به ازاب در کې ځن پدی باندې کیاس دا دیش سر دا خدای سو دشمنین و دا عمل بربادی با فا ان اعراضو کجری دی اعراضوکو فقل انزرتکم توی فی امبر یرون تاصل را سائکتن دا عذابنا مثل سائکت عادی و سمود پشان دا عذابو دا اذ جاءتهم الرسل باو کی جرا لوی تا رسولو پیغمبران مم بین ایدیهم و من خلفهم داولان دی طرف د دین او دروستو طرف د دین مسلسل پدې خبر سره الله ته عبدو الا الله چتا سے عبادت مکوای مگر صرف الله قالو دی جواب لو شا ربنا رب کچره اوته رب زمونگا شرک نکول زمونگا هدایت مونته اوته وی لا ملائکتن خامخارا کزکڑ بیوا ملائکتن فرشتا فا اننا فسیکنن منگا بی ما پاغ دین باندی اور سلدم بیچ تا سلیگل شوی اگه باندی کوفر کفر کونگیو فا اما آدن هرچی آدیانو فس دکبرون دیزان روی اگنو فلر دی فزمکا کے بغیر الحق کے برناحقا وقالو ویدوی من اشد دو من اشد دو من ناسوک مزبوط تیزمون نا قوتا تاکت کے سنگا بھونگو اولم یرو آیا دوین کتل ان اللہ آجی کنن اللہ تعالی خلق اوم چی پیداکڑی دی دوئی هو اشد من ہما دیر مضبوط ددوئینا قوة تاکت کی وکانو اللہ ویودی بی آیاتنا پایتون زمانگا یج حدونا انکار کونکی انکاری کون مسلسل فارسلنا اللہ ویمونگا علی رولی کو علی ایم پدی باندی ریحان سرسرا حواتیزا چه هرشی ماتو فی ایام نخصات اللی نو دیکاهم فی ایام پا غرزو کی نخصات چس پیریوی لی نو دیکاهم پا حق ددیکی لی نو دیکاهم دپارا دی چوسکو اللہوی مندیتا عذاب الخزی فی الحیات الدنیا عذاب رسوکو انکے عذاب درسوائی پجون دنیا بکی والا عذاب الاخرت عزاو خام عذاب درسوکو انکے دے وهم لا ينصرون او ددی ویمدادون اکلیشی واما سمودو هرچی کومی سمودو فا دیناهم اللہ ویمونگ دیتا ادایتو کو سیلارم خودلا فستحب العمادی ورق بلغلون دوالی دران علی الهدا پیدایت باندی فاخذتون فسونی سلطوی لنا سائکتون عذاب اغشی د زاب رسوا کونکی بیما کانو یک سیبون په سبب دا دی چیدی مسلسل <سؤال> کسب د کفر کوا و نجین اللذین الله یمونگ نجات ورکلوا کسانو تا آمنو چیمانی رولی و کانو یتکونا و غیزان بچکو دو شرکنا مسلسل الحمدلہ رب العالمین والامدل و علی و صلی اللہ وسلم اللہم مهدنا و حدیبنا اللهم زيننا الله مدد مندین الله تزمن راضی شکر الله ثا نصیب کی همون غونونو نو رحم الله حرموت درهم ولا عمل ما نصیب ما نصیب کی الله غونونو نو یا مستانہ فرمانو استاد پیغمبر نا فرمانو نو بچکی یا الله استاد پیغمبر الله رضا